Bai, hala hasi ziren ostiralean endaian bestak eta aurten, Kirolariak izan dira hiri iribesten irekitzen. Aizu zen, arraun modalitatean, 2008ko munduko txapeldun izan den Jessica Berrak, endaiako eskubaloiko entrenatzaile den benzaan eta urtengo bestetako lasterketako irabazla izan den gion debuze, baiunar gazteak izan dira, erriko giltza kerriari eskaintzen. Ba, orain, zonbait urte besta, endaiako erdigunera kartzeko sede izan duen iribestak, biegunez, Euripean baina, daiako elkartei esker bazterrak animatua lizan ditu. Eta igandean, laroita bosgarren Euskal Besta ere ospatu da oiko karroen kabalkadarekin. Babestan aritu den lagun baten lekukotasuna eta pompiez solidek elkarteko Alexia Arantzuek erekin ere mintzatu gara. Eta azken honek, beraien parte hartzeari buruz, zera kontatu digu. Guretzako benai bat hemen Benetako Pompiesoliderreko txosna dugu eta igandean dugu batta betiko batta iretza begiradak elkartearekin eta egiten dugu urtero bezala duela, bedenen ama urte, Baskaria, Baskaria kabalka baino lehen. Da, hien de da? Bai, normalki, e, un baino gehiago jende biltzen da, eta beti etortzen dira ona baita. Familia giroa izaten da beti? Hori da, bai, bai, giro gozoa, han merkatu, uh, merkatu zahariko plazan, beraz saia bada bataloak menuan nahi duten entzat, solomo augen zat, moldatzen gira. Dazuk hiri bestan hola ospatzen duzu, lanean egoten zara edo bestarako ere tarterikatzen gatzena duzu es ja duela urte batzuk ezut ut egin beti lanean bai. Bompie <risa> soildegen aldetik, eh sosa biltzen saiatzen za dute. Kontaiduza zertan zaudeten orain? Be bai, hori guretzat holako manifestaldiak importantea dira, diru abiltzeko, gure programak hutsendatseko eta eta be gauzak egiteko eta jendea jendea laguntzeko. nora la dituzu <risa> Euskal Euskalbestak. Endaia, bat bez, beste besteen asko bezala. E, alaitasunean eta giro on baten espero e, urte guzti horren e, zai, beraz e, bai ongi. Urtero urtero ateratzen zara? Bai. Batez ere igandean? Batez ere igandean eta duela urte dezentea ostiraletik hasi denean hasi senean besta ospatzen e, go-go gehiagorekin. Ez berdinkibiz iduzu Oztirala taigandea? Bai, bai, egia esan bai, bai Oztirala naiko lasaia izaten da, herrian bertan antolatzen dira ekitaldi guztiak, elkarte guztiak irikitzen dira, jende asko ateratzen da, endaiarra asko gehienak, gehien bat, eta bai... Ben... Eta igandeko eguna, tradizio handiko eguna izaten da, e, esateute ere bai, bazkari familiarrak egiten direla egun horretan, zuk nola segitzen duzu igandeko eguna. Menik bizitzen dut, zerren historikoki ere bai, oroitzapen oso ditut, gara ebatean, ikastolak antolatzen zuen karrozarekin, lagunen artean hor karrozan ikotzen ginen, gurasoak elkartzen zinen karrozan montatzeko, eta ba orroitzapen guzti hoeekin ba urtero uh... Ateratzen naiz ere bai eta beste era batera ora in bizitzen dut adina hartu dudalako mainan bai petiko oroitzapen horrekin ateratzen naiz bai Bai gusten duzu eigandeko eh? eguna kutuna ere bada Hendaia raskorentzat, eta ala, baina iako besta ederki iragantzen atxaldeko kabalkadan 12 apainduek parte hartu zutelarik eta euririk gabe bada hartu zuten bai urtengoan hondartzarako bidea Eta horia izan zutenak Ziburuko Txakolin eguneko lagunak izan ziren. Igandean 3.nez Ziburuko besteko komiteak antolaturik Txakolin eguna ospatu baitzen. Txakolin ezberdinak dastatu al ziren eta giro ederrean hainbat eta hainbat lagun hurbildu ziren Ziburuda. Ba, Hiruzta Txakolindegiko Angel Rekalderekin mintzatu gara eta beraukonakoak kontatu dugu. Bero baia, 3. urtea dugu hemen. Harraian eta, bueno, zesta apolita izaten da, oso ambiente e, euskal jaia eta, bueno, e, aurten pixkate horiak e, e, estropeatu du zera. Asi eramio, bueno, animatura eta, bueno, hemen e, animo faltaik ez da, naiz hori izan. Kuriosoan niz, urbiltzea zaizki zuen txako lina dastatzeko? Ba, kuriosoan niz, da kan poco asko eta haber nolakoa dan edo lehoradan afrutatu edo dakan petillon dutze Borruia zein eh, txinparta hori eta bueno ba, ba. hola. Goizta. <risa> ederrean bada hainbat pintxo eta txakolin ezberdinak dastatualdi sant ziren Igandean Ziburun eta jakizue Ziburuko bestak komiteak ondoko hitzordua asteburu hontan ere baduela. Larunbatean aizu zen zokoa untzineko besta antolatu baitu afari eder bat eh, proposatuz. Zoso haranburu entzun dezagun ziburuko besta komiteko presidenta. Guk ziburuko bestain, zintu guztai guztia. Eh? Kartier guztia zintu bestak uh, bileteta bilete ikola. Endoe lan batean du uh, zoko aldian hor besta bat. Kartierat uh, izen adona untzin uh, zintu xerritikiak, xeritiki, erriak, eta alaitzat ziko du pampira duz. La burla burkondatu Neureleen musuaren ipuina Amar urte orduan txe komplitu Galtza motxetan hau txoa usartan Neskatzabat ez mitzan amorrostu Piernitzela ezindu Tabe gigastok ez dezaten salatu, Oian batian ginen kukutu. Bakar bakarik, xoriak ziren, Gure amogioaren testibuz. Biak balantzan, adiginela, Polik ige. Oztan gimusuk Oztan gimusuk Oztan gimusuk Kulunka bat xintxilik lotua Soinek lehen kulunkan jarriko zena Musu bat zuen irabazia Historio unek duen grazia Den pasatu zaiguna Amo dios gez da pizteko izonaren kemena bakarrakari shoriak sie berea modio harren testigu bia balansa ari nieran boli ie maniosta Lanzan, ariginela, poliki elmanio zan